Гримуча змія Гримучі змії живуть у Північній і Південній Америці. Таку назву вони отримали тому, що своїм тріщанням ніби попереджають великих тварин про свою отруйність. Відомо більше 30 видів цих змій. Рогата змія теж належить до гримучих змій. Живе в піщаних пустелях Мексики і на південному заході Сполучених Штатів. Вона пересувається по сипучому піску, залишаючи переривистий слід. Більшість гримучих змій вдень відпочивають, а вночі полюють на невеликих гризунів. Ці змії знаходять свою жертву по запаху, пробуючи на смак повітря роздвоєним язиком. У темряві гримуча змія здатна відчувати тепло жертви спеціальним органом у гремучої змії на хвості великі тверді лусочки. Залишки старої зміїної шкіри після линяння. Збуджена змія ритмічно трясе своїм хвостом, створюючи з цим характерні звуки. Ти можеш зробити штучне зміїне брязкальце. Металеві кришечки від пляшок насади на цвях і прикріпи його до дерев'яної палиці. Скринька фактів Найбільша гримуча змія ромбічний гримучник, 2,5 метри завдовжки. Двома трубчастими зубами на верхній щелепі змія, кусаючи жертву в отруту. Укуси гримучних змій небезпечні для життя людини. Дельфін. Дельфіни дуже розумні, граціозні морські істоти. Ці савці Дихають повітрям. За допомогою особливих звуків дельфіни спілкуються між собою, знаходять дорогу і полюють на інших тварин. Відомо понад 20 видів дельфінів, які населяють усі моря та океани. Дельфіни посилають перед собою звукові імпульси. За відлунням звуків від різних перешкод або предметів вони можуть вистежувати і ловити рибу. Пляшконосі дельфіни дуже люблять гратися. Їх видовжене, ідеально пристосоване до плавання тіла і могутній хвіст допомагають плавати з великою швидкістю і високо вистрибувати з води. Вони живуть великими сімейними групами косяками, полюбляють переслідувати заради розваги кораблі. Скринька фактів: максимальна швидкість плавання дельфіна. Понад 40 км на годину. Дельфін дихає через спеціальний носовий отвір.